Sziasztok! Köszöntelek benneteket ezen a pillanatnyilag szürke reggelen vagy délelőtten. Egyáltalán biztos, hogy ti seggel fogjátok nézni ezt a kis videót, de hát azért valahogy be kell, hogy köszönjek. Kis emlékeztető azzal kapcsolatban, hogy miről beszéltünk az előző alkalommal, komplementer állapot felmérő módszerek nagy fejezetét tárgyaltuk, és egy kis emlékeztető ezzel kapcsolatosan, mégpedig az, hogy alapvetően statikusnak mondható állapot módszerek, regulációs tesztek és pszichológiai módszerek állnak a rendelkezésünkre. Az állapot módszerek annyiban statikusak, bár semmi nem statikus az univerzumban, hogy egy pillanatnyi állapotot rögzítenek. A regulációs tesztek viszont valamilyen ingert közölnek a szervezettel, és vizsgálják a szervezet reakcióját, amikor is, vagy erre normálisan, tehát egy bizonyos, persze általunk, szubjektíven meghatározott tartományban, egy normálisnak nevezett tartományban reagál a szervezet, és reagálhat attól eltérő módon is, nevezetesen alulműködően, vagy alulreagálóan, túlreagálóan, vagy paradox módon reagálóan. A pszichológiai módszerekről is tettünk említést, fontosak, ha nem is tesztek formájában használjuk ki az ebben rejlő lehetőségeket, bár ez is nagyon jó, és csak buzdítani tudok valakit arra, hogy, hogy ebben elmélyedjen. Az viszont alapvető, hogy aki természetgyógyászattal foglalkozik, annak a pszichológia, bizonyos vonatkozásaiba és alapjaiba bele kell, hogy ássa magát, hiszen az emberben létrejövő, vagy saját maga által létrehozott pszichés eltérések, azok bizony a testi szinten is betegségekhez, vagy egyenlő az első időszakban csak elváltozásokhoz vezetnek. A műszeres vizsgálatokat szerettem volna külön választani, több okból, egyrészt azért, mert a bioenergetika fejezetet is ide szeretném betűzni, és a kettő egymás nélkül nem fog menni. A bioenergetika ez egy meglehetősen sok ellenmondással terhelt terület. Az orvostudomány, ennyi a természettudomány és a társadalmi megítélése is meglehetősen különböző is vitatott, Azért fogok erről egy kicsit most többet beszélni, mert hogy foglalkozom ezzel a területtel már egy jó tíz éve egy speciális energiagyógyító ágazatnak vagyok a művelője, ezen kívül meg más egyéb aspektusait is már elég régóta tanulmányozom. Nem csoda amúgy, hogy ha a bioenergia területén vagy a bioenergetika területén ilyen jellegű zavarodottság uralkodik, mert hogy bár nem kerül ez elmondásra, és nem is biztos, hogy az adott tudomány területek képviselője, vagy azoknak a zöme, ez bevallja saját magának, de jelen pillanatban az emberi tudomány nagyon-nagyon komoly ellentmondásokkal és megoldatlan kérdésekkel küzd, ugyanis kiderült az, hogy nem most, hanem néhány évtizeddel ezelőtt, de hogy sikerült ezt a problémát, hogy sikerült ezt a problémát ugye, elkenni, hogy az adott tudománynak a fundamentumaival van gond. Bármilyen furcsa, még a matematikával kapcsolatban is vannak ilyen fundamentális gondok a fizikával kapcsolatban, és a biológiáról, a biotudományokról pedig ne is beszéljünk. Azért említem most a fizikát, bár ilyen jellegű végzettségem nincs, és állok elébe annak, hogy a fizikus végzettségek esetleg megszólnak, mert a bioenergetika és energiával foglalkozik, de maga a fizika, amely ugye a bennünket körülvevő fizikai környezetnek a törvényszerűségeit kutatja, és a vizsgálódásának alapvető objektuma az energia, maga sem tudja pontosan definiálni, hogy mi az az energia, és ezt igen nagy koponyának tartott fizikusok bemerik vallani. De hát amíg ugye nem tudjuk azt, hogy nem definiáljuk például, mi a vizsgálódásunk tárgya, de nem definiáljuk a matematikában, hogy mi az a szám, vagy a geometriában, hogy mi az, hogy pont, jól, axiomatikusan, megcáfolhatatlan módon, addig arra rátenni egy felépítményt elég nehéz. De ez nagyon messzire vezetne, úgyhogy nem akarok így ennyire filozófiai mélységekbe belemenni, minden esetre, az, az megcáfolhatatlan, hogy a gyógyításnak a bioenergia az a részét képezi. Tehát a legősi gyógyító rendszerek energiával gyógyítanak. Most, hogy ezt éppen kézrátéttel teszik el, vagy valami más módon ez. Jelen tárgyalások szempontjából teljesen mindegy. Ha belegondoltok abba, hogy a kezelés szó, gyógykezelés szó magyar nagyon kifejező nyelvben, vajon hát, nem érdekes módon mutat összefüggést azzal, hogy a kezelés, bárkinek, bárkinek a kezelés az kézzel történt eredetileg, pedig az energia közvetítésével. A Csi, a ki, a prána fogalmát ugye már említettük, és bármelyik a ismerheti más jellegű tanulmányai és élettapasztalatai kapcsán. Nyugati tudományokban némiképpen hát... Ö, ö, hogy is fejezzem ki magam, tehát próbált téve arra, hogy, hogy adjunk neki egy kifejezés, nem túl nagy meggyőződéssel, a vitalitás kifejezés használatos. Miért nehéz ezzel bánni? Azért nehéz ezzel bánni jelen pillanatban, mert a természettudományos gondolkodás, gondoljatok vissza itt az evidenciákon alapuló orvoslásra, azt várja el saját magától, meg a vizsgált objektumtól is, vagy vizsgált jelenségtől is, hogy ez műszerekkel vizsgálható legyen. Na most a műszereket mi konstruáljuk, és a pillanatnyi tudatossági szintünk az, ami megkonstruál egy műszert. Ez ugye rögtön bejthet bennünket, hogy csak az létezik-e a világegyetemben, amit mi a műszereinkkel vizsgálni tudunk-e, vagy sem vagy pedig be kell, hogy valjuk magunknak, hogy eddig a tartományig tudunk mérni és nézni. A bioenergia mérésével kapcsolatban egyet léteznek módszerek, minden esetre a standardizálás az meglehetősen nehéz. Állandóan felvetődő probléma az, hogy a bioenergiával gyógyító, az a saját energiát adja, vagy pedig az egyetemes energia térből. Csatornázza le tulajdonképpen ezt az energiát. Ez amúgy nem lehet kérdés. Mindannyian csatornák vagyunk, és, és részei vagyunk az, ener, az egyetemes energiának. Tehát azért, mert életfeladataink a szükségünk van arra, hogy elválasszuk magunkat a környezettől, és a saját fizikai testünket, és a környező tárgyakat, vagy éppen más embereket, tőlünk független objektumként érzékeljük, azért ez még mind energia és mind rezgés. És hogyha például egy másfajta érzékszervel vagy egy sokkal magasabb tudatossággal vizsgálnánk, akkor egyáltalán nem biztos, hogy ezt látnánk, vagy ezt érzékelnénk. Hiszen vannak közöttünk azért olyan látó emberek, akik energiaként érzékelik az embert, túl azon, hogy fizikaiságában érzékelhetik. Nézzük meg, hogy ha ezzel foglalkozó úgynevezett szakirodalmakat vizsgálunk, akkor milyen kételyek merülnek föl a leírókban. Nem ismerjük, kezdem idézni, és egy-egy mondatot hozzáfizek: nem ismerjük azt a mechanizmust, ahogyan a bioenergia kifejti a hatását. A hivatalos deklarált tudomány mondjuk így, hogy nem ismeri, vagy nem tesz ról említést, de már ismerik a mechanizmusokat, hogy hogyan és milyen leírt törvények és milyen uh, tudományosan abszolút megfogható igazolások alapján, azt most nem fogom elmondani, de bárki, aki kíváncsi erre, az nálam ezzel kapcsolatosan irodalmakat találhat. Uh, Említettem, hogy nem ismerjük azt, hogy a személyes kezelés során a gyógyítók saját energiájukat adják át, vagy kívülről származó energiát közvetítenek.